Salli ala apa hukum aborsi menggugurkan kandungan berumur satu minggu nah, ada orang mengatakan kalau belum ditiupkan roh tak apa-apa Perbuatan ini haram, batil Tapi kan roh belum masuk Pak Ustadz Dia sudah siap menerima roh Jadi bukan masalah rohnya masuk tak masuk Dia sudah siap menerima roh Hukum aborsi haram Kecuali kalau pilihannya dua Kita hanya sampai jam 8 Jam 8 kita stop Karena jamaah sudah mulai berdatangan Parkir segala macam persiapan Untuk sholat sunat jamaah Kalau pilihannya dua Kata dokter, dokternya mesti amanah. Kalau ini dilanjutkan hamilnya, ibu resikonya mati. Kalau dipilih antara dua, mati atau aborsi, boleh pilih aborsi, tapi dokternya mesti amanah. Akhafud dararain, memilih mudarat yang teringan di antara dua mudarat. Apa hukum aborsi jika si ibu ada penyakit seperti kansa, kanker? Konsultasikan ke dokter yang ahli. Kalau kata dia ini berefek mati, Maka tak boleh pilih mati. Sakit, mati. Pilih sembuh, hilangkan efek mati. Mohon jelaskan tentang cara. Uh, Ustaz tentang cara. Alhamdulillah setelah solat. Baru astagfirullah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu yang dilakukan Nabi. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. astagfirullah. Habis tu baru la ilaha illallah wa la syarika lah lahul mulku wa qadir. Allahumma anta salam. Allahumma lamani alima atait wa la mu'ti alim man na'ta. Ha ni oleh baru itu, subhanallah subhanallah. Habis salam itu astaghfirullah. Habis tu baru subhanallah alhamdulillah baru Allahu akbar. Begitu urutannya sunah Nabi s.a.w. Apakah yang kita lakukan jika kita sudah hijrah dan kita tak tahu lagi di mana orang-orang yang dulu kita zalimi, ingin minta maaf kepada mereka. Selesai salat minta ampun kepada Allah. Ya Allah segala perbuatanku dulu menganiaya, menzalimi, mengejek, menempeleng, memukul segala macam, maka ampunkan aku, ampunkan mereka. Allah maghfirlahum warhamhum wa'afihim ma wa'fu wa akrim wa wasi' madkhalahum wakhsinhum bil barat. Kalau terkait utang piutang, ingat, dulu ada pinjam berapa sama dia? Ada 100 ribu Pak Ustaz Tahun berapa? Tahun 2000 Pak Ustaz Tahun 2000 100 ribu itu berapa gram emas? 1 gram Pak Ustaz 1 gram sekarang berapa? 500 ribu ah, Bayar 500 ribu Sesuai ekuivalen Senilai dengan emas Bagikan ke lembaga orang banyak Panti jompo Rumah yatim Masjid Pakir miskin Kalau terkait utang piutang Kaki saya sakit Kata dokter tak boleh kena air Apakah boleh melakukan tayamum? jika boleh bagaimana cara tayamum ambil tanah yang tak ada taik kucing bau kencing suci bersih karena dalam Quran disebut فَتَيَمَّمُمُ صَعِيدًا طَيِّبًا dengan tanah yang bersih suci letakkan di atas koran kalau dia tak mau di atas tanah itu mau dibawanya ke dalam bisa atau langsung ke situ lalu dipukulkannya lah ke tanah itu sekali Tayamum setelah masuk waktu tak boleh tayamum sebelum masuk waktu waktu zuhur jam 12.20 tayamum dia jam 12, tak bisa sudah masuk waktu baru, karena ini darurat mana tahu turun hujan tepuk sekali, sekali hembus, wajah sekali ha. tepuk lagi pukulkan, hembus satu, dua, tiga ini untuk debu bawah, satu dah satu kali saja satu tayammum untuk satu salat fardu. Salat zuhur sekali, nanti mau asar sekali lagi. Tapi kalau salat sunat bisa beberapa kali. Nah, ini tentang masalah tayammum. Tidak hanya berlaku bagi kita yang sakit, tapi juga bagi yang sehat badannya sebagiannya luka, kena sakit, dipakai handiplus. Lalu berwudu dia, diambilnya air, diolesnya handiplus. Mana pula ada? Maka dia bertayammum. Pak Ustadz maaf-maaf cakap saya ini berhadas besar Tak bisa mandi bagaimana Tayam. Saya adalah reseller pakaian biasanya posting barang menjelaskan tanpa foto kepada calon pembeli Jika mereka setuju memesan warna ukuran jenis pakaiannya barulah saya order ke pusat Eceran pusat 130 ribu Sedangkan saya jual 140 ribu Sudah ongkos kirim Biasanya saya pakai uang pribadi dulu Ketika barang pusat sampai Lalu saya antarkan ke tangan customer Baru mereka bayar ke saya Apakah saya salah Pak Ustaz? Teman saya menasihati bahwa Seharusnya saya menjual Dengan akad salam Salam artinya tempah Saya datang ke Bapak Menempah baju Pak saya tempah baju ukuran sekian Warnanya sekian Nanti selesai baru saya bayar Ini DP nya duluan akarnya akat salam Dalam Islam yang membuat dia menjadi halal-halam Makul mubah boleh tak boleh Adalah dari akatnya ah, Maka yang paling bagus itu ya begitu Dek tolong pesankan baju model begini Nanti akan saya bayar sekian ah, Begini Dibuat begitu akatnya Akat salam namanya Baik salam Tempat menempah jadi ini sebagai penolong untuk membawakan barang itu. Nanti muncul lagi hebat canggihnya zaman ini akan muncul macam-macam transaksi selama tidak ada ghisy tipu, selama tidak ada zulm aniaya, selama tidak ada gharar gambling, maka akad itu sah baik benar. Akan ada sidang penista agama. Kalau selama ini Bapak Ibu marah-marah nengok Facebook ada orang ngejek penista Jangan ungkapkan hanya caci maki ngamuk di rumah Ini ungkapkan Datang ke pengadilan nanti hari Senin Tanggal 12 Juni Ingat Senin 12 Juni jam 10 pagi Di pengadilan negeri Jalan Teratai Senin Tanggal 12 jam 10 pagi Jalan teratai Makin ramai makin bagus Biar semangat Pak Akin itu menjatuhkannya Aturan 2 bulan dibuatnya 2 tahun biar supaya taubat orang ini berhenti karena kalau tak begini nanti akan ada lagi yang mengejek-ejek agama kita jangan ungkapkan kemarahan dalam bentuk anarkis ungkapkanlah dalam bentuk begini kita taat hukum tapi kedatangan kita itu sudah memberikan support yang luar biasa ke depan Ustaz apakah ada hadis tentang orang si Ahrafidah? bagaimana Nabi mau cerita si Ahrafidah? orang dia datang belakangan enggak? Kalau ada orang mengatakan ini hadis akan datang sesudahku namanya Syiah Rafidah. Rafidah itu namanya datang belakangan setelah mereka menolak Imam Zainal, Imam Zaid. Imam Zaid, Zaidiyah mereka tolak. Karena Imam Zaid mengakui Abu Bakar dan Umar sedangkan Rafidah tak mau lalu kata Imam Zaid kalian menolak aku rafadha, rafadha, kalian menolak aku maka mereka disebut dengan syiah kalaupun ada dalam kitab tabrani hadis riwayat tabrani akan datang sesudah aku namanya syiah rafidah maka hadis itu tidak sahih tak bisa jadi dalil masalah akidah di TV uh, di TV ada istilah persekusi bagaimana tanggapan Pak Ustaz istilah-istilah ini muncul belakangan tahap apa namanya jadi kalau ada orang memancing-mancing kita kelahi, lalu kemudian kita terpancing, nanti yang salah siapa, maka mesti ditelusuri dari awal, jangan ikut-ikut istilah-istilah saja orang Islam mengamuk itu kan karena ada sebabnya, orang Islam itu seperti lebah masalil mukminin kamasalin nahlah lebah lebah itu bagaimana lebah tidak pernah mengganggu orang tapi kalau dia diganggu orang dia kejar sampai ke sungai sampai tenggelam muncul di kepala itu di sengatnya di TV tidak ada krimi... tidak ada kriminalis... kriminalisasi ulama tak ada kriminalisasi ulama dari sekian banyak orang kenapa cuma whatsapp Habib Rizik saja yang tertangkap Kenapa yang lain tidak? Oleh sebab itu kenapa ada uh, jadi orang yang mengatakan tak ada kriminalisasi ulama maka dia mesti banyak lagi mengkaji membaca di TV banyak dikatakan jangan terlalu panatik banyak uh, masyarakat uh, bagaimana tanggak ini pasti terlalu banyak nonton Metro tipu baca lah tontonlah yang baik-baik yang tak layak ditonton tak usah ditonton yang kira-kira merusak apalagi kita orangnya goyang-goyang. Kalauku yang goyang toh usah ditengok Saya sering keluar kota. Bagaimana cara jamak solat apabila kita ikut berjamaah baru nanti jamak misalnya solat asar. Bapak berangkat dari Pekanbaru jam setengah jam sejam dua belas zuhur belum masuk. Akhirnya bapak pun berangkat jalan buka tutup. Akhirnya sampai ke Dumai masuk waktu asar. Maka solat asar di sana ikut dengan imam di Habibur Rahman solat asar empat rakaat niatnya jamak takhir kalau niatnya jamak takhir selesai solat asar bapak solat zuhur empat rakaat karena jamak saja tak pakai kosor tapi kalau niatnya jamak kosor solat asarnya empat karena ngikut imam nanti zuhurnya dua karena niatnya jamak kosor gitu caranya kalau ustaz pilih yang mana saya jamaah kosor sampai di tujuan saya ikut sama jamaah imam empat nanti asarnya tetap dua karena niatnya jamaah kosor loh tadi asarnya kan empat ikut imam karena tak boleh kita salam di tengah jalan tak boleh kita syaud awal itu salam mohon maaf Pak imam aku duluan nanya nih tak bisa imamu bi. imam itu kan untuk diikuti bukan untuk disalib memang Valentino Rossi. Saya seorang takmir masjid, selalu ingin mengikuti kajian Ustaz. Setiap Sabtu saya sholat dulu di masjid saya. Kemudian saya hadir ke Masjid An-Nur. Mendengar kajian. Ketika masuk waktu syuruk, saya sholat isyrak. Apakah saya mendapatkan pahala macam haji dan umrah? Jatuhnya ke duha, Pak. Pahalanya tetap ada. Niat Bapak sampai. Tapi mengatakan perbuatan Bapak isyrak tidak. Namanya duha. Belum ada ulama yang membolehkan sholat subuh di masjid lain. Tikapnya di masjid lain, karena syaratnya di situ tiga, manasola subuh advi jamaatin, sholat subuh berjamaah, somma kok duduk berzikir dengan Allah, yosol di ini, karena telah hukum ajri hajatin wa umroh. Tapi jangan gara-gara ini subuh akan datang tak datang lagi. Gimana cara membayar kaparat, memberi orang makin miskin itu gimana caranya? Panggil pakir miskin itu, pakir miskin, mari datang ke rumah ya, kalian makan sama saya makan pagi makan siang makan malam membayar kaparat saya aja tak makan di rumah Pak Ustadz kasih dia beras sekilo setengah dengan lauk pauk dan ikannya ini sekilo setengah lauk pauk ikan saya aja tak belanja Pak Ustadz kasih duit mentah paling atas makan sama dia nomor dua kasih dia beras mentah tak juga kasih dia duit saya pun tak berduit Pak Ustadz tak usah tanya Ya Rasulullah Aku celaka Kenapa kau celaka? Karena aku berhubungan dengan istriku di siang Ramadan Kata Nabi kau puasa dua bulan berturut-turut Sedangkan sebulan aku tak sanggup Ya Rasulullah Kalau begitu kau beri pakir miskin makan Sittina miskina 60 pakir miskin Ya Rasulullah aku orang miskin Kata dia Datang Nabi membawa sekarung korma Ni sekarung korma kau bagi ke pakir miskin di kampung Kata dia aku yang paling miskin di kampung tu Ya Rasulullah Hatta badats Ketawa Nabi Sampai nampak gigi gerahamnya Nampak gigi geraham Nabi Kata Nabi pergilah balik ke rumah <SILENCIO> Tapi hadis ini Jangan dijadikan dalil berhubungan kelamin Dengan istri di rumah <SILENCIO> Saya berniat solat sunat qabliya zuhur Empat rakaat Tapi hanya dilakukan dua rakaat Karena tak cukup waktu Bagaimana hukumnya Datanglah cepat Datang lambat Niat mau empat Itu kan artinya nawar tu Tolonglah Pak Ustaz Dapat pahalanya ya Allah tak pernah mengangkat saya jadi jurubicaranya Saya hanya menjelaskan dalil-dalil saja InsyaAllah sampai niatnya a'malu niat wa Tapi akan datang cepat datang Salat Qobliyah Zuhur Empat rakaan Dua rakaan satu salam Dua rakaan satu salam Mohon penjelasan hukum waris Untuk harta yang didapat oleh istri dari bekerja Ibu bekerja Pagi, pulang, petang, peras keringat, banting tulang Dapat gaji Duit ibu itu punya siapa? Ya duit ibu Ibu sebelum menikah punya cawit dua kapling Dapat dari almarhumah ayah ibu Punya siapa? Ya punya ibu Kalau ibu meninggal nanti suami dapat berapa? Suami dapat seperempat Kalau kalau ada anak Total harta ibu berapa? Satu miliar pak ustaz Suami dapat dua ratus lima puluh juta Kalau ada anak kalau tak ada anak, suami dapat 500 juta. Hmm, kalau gitu saya belanjakanlah sekarang. Saya belanjakanlah. Harta yang didapat istri hasil peninggalan orang tua sama. Di total semua. Ibu punya rumah kos-kosan dari almarhumah emak dulu Ibu punya tanah 2 hektar dari almarhumah ayah Setelah itu ibu bekerja punya tabungan total semua Ketika ibu meninggal Suami mendapat 1 4 Kalau tak ada anak Kalau ada anak 1 4 Kalau tak ada anak 1 per 2 Setengah Apakah boleh zakat harta kita berikan untuk pembangunan masjid Atau 80% Atau 20% untuk pakir miskin Tak ada persen-persen Pokoknya tengok keperluan kebutuhan Kalau di situ banyak pakir miskin Jangan semuanya untuk masjid jangan Semuanya untuk masjid Ada masjid di Jalan Subrantas Simpang Kubang Dulu Waktu saya pertama pulang tahun 2010 7 tahun yang lalu Habis ceramah dibawa saya ke rumah pengusaha Ustaz saya mau bantu 100 juta tapi katanya ada ustaz-ustaz mengatakan tak boleh zakat untuk masjid Tunggu pak saya tuliskan Saya tuliskan zakat untuk masjid Maka ada tulisannya sekarang di somadmoroccoblogspot.com. Cara mencarinya Somat Moroko Zakat Enter S-O-M-A-D-M-O-R-O-C-C-O -O -O -C -C -O Spasi Zakat Enter Langsung dapat tulisannya Pak, ini tulisan dari saya, Bapak simpan. Kasih duit Bapak itu ke masjid untuk pembangunan. Nih, nanti kalau ada orang komplain, telpon saya. Sudah tujuh tahun saya tak ditelepon teleponnya Berarti tak ada yang komplain. Andai kita punya zakat mal sepuluh juta. Bolehkah kita berikan kepada satu orang? Jangan memberikan zakat kita sendiri. Karena di sana banyak orang susah yang kita tak tahu. Berikanlah kepada Basnas Badan Amil Zakat Nasional. Tapi Pak Ustadz kalau saya bagi ke Basnas yang ini tak dapat. Ngomong ke orang Basnas. Ini langsung kisah nyata. Waktu saya sosialisasi wakaf di Bangkinang, Kinang. Bapak punya duit banyak? iya, Bayar ke Basnas. Oh kalau saya bayar ke Basnas nanti yang ini tak dapat. Kebetulan Pak Ketua Basnas Kampar ada di situ. Saya katanya. Aiko Ketua Basnas. Pak. Ika kalau nyambayau ke Pak, Ika dapat nak. Langsung Pak Ketua Basnas nanya Bapak ngasih berapa 500 ribu Kalau Bapak kasih ke kami Kami bisa kasih sejuta setengah Malah lebih banyak Karena kalau Bapak sendiri itu sikit Banyak orang-orang yang Karena kita tak punya data Maka bagikan ke Basnas Basnas itu sekarang sudah diatur baik Ustaz Syedul Amin Termasuk Basnas Saya sudah tak di Basnas lagi Ya, Basnas, Basnas yang sekarang itu sudah tersusun rapi Basnas Provinsi, di samping Basnas Kota di Masjid Ar-Rahman Pak Basnas, ini nama-nama orang yang selalu menggantungkan hidup dengan saya Kalau Bapak mau kasih dia, saya bayar Tapi kalau Bapak tak mau, saya tak kasih Deal? Deal, oke okay. Atau berapa rupiah per orangnya zakat mal tersebut kita berikan Tak ada presentasi Kalau zaman dulu gimana Pak Ustadz? Zaman dulu orang dikasih zakat setahun Sebulan kamu berapa? 2 juta Setahun 24 juta Ini 24 juta Sampai tahun depan Begitu zaman dulu Zaman sekarang Kalau kita buat begitu semua mengaku pakir miskin Sepupu saya guru Kabarnya gajinya 5 juta Anaknya 2 orang Suaminya tak kerja Bolehkah saya berbagi zakat kepada sepupu saya itu? Tidak Karena dia tak pakir miskin Pakir tu apa? Pakir tak ada income sama sekali. Janda tua hidup sendiri, anak tak ada, suami tak ada. Pakir. Ada orang usaha nyuci rumah-rumah orang miskin. Ada pun lima juta tak masuk pakir miskin. Dia masuk. Ibu kasih aja sedekah kalau kasihan. Zakat jangan kasih ke dia. Dalam memberikan zakat mal berapa paling banyak wajib diberi per orang tidak ada berapa. Kalau mampu duitnya banyak, cukupkan kebutuhan dia setahun. Hidup sendiri, anak tak ada, suami tak ada. Ibu mak sudah tua, makan berapa sebulan? Sejuta. Kasih dia 12 juta setahun. Itu yang pasif yang tidak produktif. Konsumtif namanya jika kita berwakaf ke masjid impak atau sedekah namun masjidnya belum selesai dan belum dikenakan bagaimana pahalanya pak ustaz yang impak ke masjid itu man bana masjidan siapa yang bangun masjid banallah mislahu baitan fil jannah dibangunkan untuknya satu rumah di surga ketika masjid Nabawi mau dipugar ramai-ramai orang datang komplain kepada Sayyidina Usman Usman, tiangnya dicabut dibuka lantainya, atapnya Berhentilah pahalanya ke Datuk Nenek kami. Keluarlah hadis itu. Aku pernah mendengar Nabi bersabda. Manbana masjid dan siapa yang bangun masjid. Sudah dibangunkan satu tempat. Untuk apa di, di, dipusingkan. Begitu sudah diberikan. Allah sudah dirikan. Pahalanya tetap mengalir. Jangan khawatirkan. Jadi nanti, nanti kalau ada perubahan masjid. Dikontrol. Keramik yang lain hancurkan. Keramik amak kau jangan. Bolehkah menerima hasil deposito dari bank syariah? Boleh. Karena akadnya merobaha permodalan Akadnya motorabah bagi hasil Menyimpan emas dan menyimpan deposito di bank syariah Agar harta tak menimbulkan dosa Bagus Cari bank-bank syariah Yang sudah ada fatwa DSN Dewan Syariah Nasional Begitu dua bank syariah Dikompensi konvensional ke syariah Melejit ekonomi syariah Satu Tuan Guru Bajang Satu lagi Aceh Andai Riau bisa, oh, hebat sekali. Bagaimana hukum wasiat? Apakah ada kada luar sanya wasiat jadi batal kalau yang menerima wasiat mati duluan? Ustaz Somad, itu ruku dua untuk Ustaz Somad. Biallah, dua hari mati Ustaz Somad, batal. Tak bisa dipindahkan ke anaknya. Yang kedua, yang menerima wasiat membunuh, sudah ditunggu tiga tahun tak juga mati-mati. Bunuh aja lah Maka batal wasiat nah, Ini tentang masalah Kadaluarsa wasiat Sekali berapa tahun Harus diperbaharui surat wasiat Tak ada Aku wasiatkan ini untuk engkau Maka nanti setelah mati Barulah berpindah Kalau hibah langsung Ini tanah untuk engkau Langsung balik nama surat Kalau ini tanah untuk engkau Tunggu aku mati Kalau aku mati baru eh, Itu namanya wasiat Bolehkah berwasiat Menulis surat wasiat Menuliskan nama ustaz bagi waris La wasiatali waris Anak ahli waris yang sudah dapat harta waris tak boleh Aku wasiatkan untuk anakku ini Tak boleh Kerana dia sudah jatah waris Kecuali ahli waris yang lain setuju Dan tak boleh lebih dari sepertiga harta, total harta Abangnya doktor Adiknya S2 Yang paling kecil ini perempuan SD Maka panggil abangnya, panggil adiknya Aku nanti kalau mati Kuwasiatkan untuk adik kalian ini rumah itu untuk dia Lain setuju? Ayah kok begitu? Kenapa ayah tak percaya sama kami? Aku bukan tak percaya sama kalian Bini kalian ni ganas ku tengok Habis adik kalian nanti dibantainya Ya ya kami izin Dan kalian pula ku lihat tanda-tandanya Ikatan suami takut bini Ya Jangan syarat Tak boleh lagi total sepertiga harta dan pula izin ahli waris yang lain Terima Tapi kalau mau lebih cepat daripada itu Tak pakai wasiat Hibah saja langsung Ini kuhaibahkan Langsung balik nama Selesai Daripada habis kita mati Dibongkar-bongkar orang ah, ini. Apabila kita Apakah boleh surat wasiat Ditujukan kepada tiga orang Dua orang uh, Dua orang Ustaz di uh, Orang Nataris Wasiat selama tak lebih dari Sepertiga harta Mau seratus orang saya kasih kamu seratus juta, seratus juta, seratus juta, sebanyak Tapi tak sampai sepertiga harta total kaya betul dia Ya tak apa-apa Lebih dari sepertiga harta batal yang sisanya Yang sepertiga itu yang jatuh Apabila kita meninggalkan harta waris Bolehkah kita berwasiat untuk setiap ramadan memberikan makan di sekitar 10 anak yatim Kediaman kita Kita setelah meninggal dunia harta kita tak ada saya kalau meninggal, harta saya habis, dibagi ke arli waris lalu kalau saya berpesan, nanti kalau aku mati, hartaku harta yang mana? hartanya sudah habis kalau mau sedekah, bukan wasiat, pesan ke anak nanti kalau aku mati, kalian sedekah ya, nah, itu pesan Adapun wasiat, harta yang mana? tak ada, kalau mau, wakaf saja itu satu ruko untuk anak yatim berapa satu bulan hasil dari ruko itu? Satu bulan, satu tahunnya Sewanya seratus juta Seratus juta itu bulat untuk anak yatim nah, Begitu baru bisa Maka ahli waris tak bisa menggugatnya. Ada pun yang model-model begini hmm. Apalagi zaman sekarang Pak Ustadz saya sudah tua Sulit mengapal doa-doa dalam bahasa Arab Doa setelah mendengar azan setelah sholat Bolehkah doa setelah mendengar azan Bahasa Indonesia? Boleh Dan Apapun di luar sholat pakai bahasa Indonesia Di luar sholat, dalam sholat yang tak boleh Selama haji itu, Tawaf, saya, pakai bahasa Indonesia. Tengok orang Turki selama, esme esme esme esme. Angcang bahasa apa? Kau tadi, awak pun mendengarnya apa? Kau tadi dalam solat, kalau pakai bahasa selain Arab batal. Gus Roy yang solat pakai bahasa Indonesia. Di saat manusia wafat, putuslah segalanya. Tiga, termasuk sedekah. Apakah termasuk sedekah dari wasiat bahwa sepertiga harta diserahkan untuk masjid? Atau untuk perjuangan Islam sementara Di saat atas tersebut diserahkan Kita sudah wapat Bagaimana hukum warta wasiat yang itu Mengalir Aku wasiatkan Itu satu tanah dua hektar Buatkan MDA Meninggal Lalu kemudian dibangunkan MDA Mengalir pahalanya Mengalir Sampai kapan? Sampai hari kiamat Apa beda pahala mengajar pengajian ke majid-majid majid Dengan mendengarkan ceramah ustadz di Youtube Ini yang ikut streaming hari ini Semalam ada satu web Mengirimkan ke saya Ditunjukkannya Tak mungkin menipu 2,8 juta Pengajian ini sudah didengar orang 2,8 juta Saya terkejut, saya tanya ke Ustaz Dayat Ustaz Dayat, betul tak ini 2,8? Betul ni Pak Ustaz Kok bisa orang dengar 2,8? Dijawab Ustaz Dayat Jadi jamaah streaming itu Banyak Alas bahawa itu pahalanya apa beda sama yang langsung yang langsung nilai jihadnya meninggalkan rumah tadi subuh subuh kedinginan naik motor naik mobil jauh nilainya itu tapi semuanya kembali kepada inna malak malubin niat wa maumiru ilaliyam budullaha muklisina lahudin jika kami mendengar pengajian Ustaz di YouTube di rumah sambil duduk nonton di YouTube kami juga ikut mengaminkan doa apakah boleh Pak Ustadz? karena kami hanya keluar YouTube dan mengaminkannya doa doa di TV doa di mana maka diaminkan kenapa karena doa itu adalah uh, munajat permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala adapun orang yang mengatakan doa di TV tadi aminkan karena rekaman karena tak ada niat dari orang yang berdoa semua kita yang berdoa ini berniat niat kepada Allah supaya Allah mengabulkannya lalu diaminkan orang amin kata dia maka malaikat mengaminkan doa itu apa kata Allah taala kami kirimkan malaikat mengaminkan doa hadis riwayat al hakim amin walaka mislu kenangkan doani ya Allah kau dapat yang sama macam yang kau doakan bolehkah seorang suami bekerja melarang istrinya bersedekah hanya karena agar istrinya membiayai kebutuhan rumah tangga ni firaun sudah lah dia tak mengasi belanja duit bininya pula dikeruknya. Lalu setelah itu dilarangnya pula bersedekah. Kok bisa ibu ketemu sama orang macam ini? Gimana lah Pak Ustaz? Tak ada yang lebih ganteng selain dia lagi dulu. Mudah-mudahan berubah pikirannya taubat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Hai para bapa-bapa, hai para suami, engkaulah yang memberi nafkah istrimu. Makan, pakai, tempat tinggal, pendidikan, perhatian mestinya kau tambah pula lagi Adinda masakkan kolak dua piring masakkan cendol kasihkan dia bagian masjid ini duitnya adapun duitmu itu kau simpan saja baik-baik untuk persiapan anak-anak kita sekolah karena kau nanti yang menanggung sama aja bang itu dia begitu mestinya ada nafkah ada bonus begitu bukan harta dia sudah telah menikah Adinda sini sebentar tanahmu berapa hektar mobilmu berapa tabunganmu berapa? semua hartamu untuk aku dan surgamu di bawah tapak kakiku jangan mahu anak-anak perempuan kata ditipu dengan ini ini tak betul nih makanya dibuatlah kursus pranikah supaya tahu laki-laki itu kewajibannya apa perempuan itu haknya apa jangan dicukupkan hanya nasihat pernikahan nasihat pernikahan tak bisa itu hanya seremonial saja Sebelum nikah anak itu dudukkan dia Dudukkan 16 tatap muka Mid semester Tak lulus tunda pernikahan Ibu saya umurnya 69 tahun Tapi beliau masih suka minta beli kursi baru Meja makan baru Mobil baru Ini baru minta rumah baru Bagaimana sebaiknya Pak Ustaz Selama ini hanya saya bawa senyum saja jika dia minta Sudah betul ni senyum aja. Saya bawa umroh kemarin di hadapan ada perubahan tapi belum juga berubah Pak Ustaz. Ibu senyum diam. Dua hari yang lalu datang SMS, Ustaz, emak saya ini asyik menelpon nih, nelpon sana, nelpon sini. Boleh tak HP-nya kami sembunyikan? Saya bilang, Bu, biarlah dia menelpon sampai masanya nanti. Ibu rindu mendengar suaranya Sampai akhirnya ibu nanya orang Ada rekaman suara makku? Ada rekaman suara makku? Di saat air mata meleleh mencari suaranya Barulah datang penyesalan Oh maaaah Diam, diam, diam 3D jurus menghadapinya Diam Mak saya ini Pak Ustaz Saya kasih makanan Ngomong ke tetangga Tak ada anakku buat makanan Dibelikan baju baru Dipakainya baju koyak Tengok baju Bagaimana sikap saya Pak Ustaz Diam, diam, diam Berapa hari baru dia menyusahkan kita Baru paling dua tiga kali Kita menyusahkan dia berapa kali Berapa kali dia tak solat duha Gara-gara kencing kita Berapa kali dia tak jadi tahajud malam Gara-gara tangis kita Berapa kali dia tak Tajam mata orang menengok dia di tempat undangan Gara-gara kita merengek? Pernah kita merasakan itu Diam, diam, diam Nikmati Tak juga tahan beli kapas Insyaallah kalau bapak berbakti anak-anak bapak akan berbakti di masa akan datang. Kenapa ustaz sebut bapak? Tadi ah, si ibu aja dia tadi mengamuk ibu selama-lama. Saya tidak ingin menyesal tak dapat memenuhi kebutuhan. Saya juga tak ingin beliau susah gara-gara harta itu Pak Ustaz kemarin abang kandung saya hampir merasa bersalah karena beliau minta mobil abang saya belikan pokoknya jangan dipeturutkan karena akal sudah lemah jangan pula dilawan pandai-pandailah macam mengulurlah yang layang jangan terlalu tinggi nanti tersangkut jangan terlalu rendah nanti tak naik pandai-pandailah seni berhadapan dengan orang tua dua SKS juga aja. ayah dan ibu saya bercerai saat saya masih dua tahun dan saat saya lahir ayah saya melihat ibu saya hampir melahirkan Dan membawa istri barunya ke kampung yang saat ini istri beliau katanya ada sembilan orang Yang dibesarkan ibu saya bagaimana hukum Islam memandang orang tua demikian Pak Ustadz Bahwa dia pernah bersalah Dia manusia biasa Semua manusia pernah salah Biarlah Allah Ta'ala yang menghukum dia Jangan kita pula berlaku sebagai Tuhan Kita pula membalas dia Dia hamba Allah Kuserahkan hambaMu yang satu ini kepada Engkau ya Allah. Ibu tetap berbakti sama dia, tetapkan senangkan hatinya. Ibu akan tercatat menjadi orang yang berbakti pada orang tua. Saya sangat sayang dengan beliau Ustaz, namun ibu saya selalu menangis kalau saya berkunjung ke ayah. diam diamlah. Dari mana tadi? Ada deh. Saat ini beliau telah membagi-bagi harta atas nama dua orang anak. Sementara dengan ibu saya ada tiga orang anak juga. Berdosakah saya jika nanti pembagian haram atau tidak sesuai dengan hukum Islam berdosa? Karena semua mesti dibagi menurut hukum Islam. Malam miahkum bima azalallah. Siapa yang tak memakai hukum Allah. Fahuwa ula'iqahumul zalimun. Zalim. Fa'u'la'iqahumul fasiqun. Fasik. Fa'u'la'iqahumul kafirun. Kapir. Apa fadilah yang dapat saat berzikir. Mohon diterangkan lengkap Pak Ustaz agar menjadikan kami lebih giat lagi mengamalkannya. Seperti ta'mid. Fadilahnya apa? Kalimatani dua kalimat. Khafifatani alal lisan ringan di lidah. Saqilatani filmizan. Berat pada timbangan hari kiamat. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Adis pertama... Man lazim istighfar, siapa yang memperbanyak istighfar? Ya Allah laulau mengkulitikin makraja. Setiap kesempitan dikasih kelapan. Wadengkulih hamenfaraja. Setiap kesusahan diberikan Allah jalan keluar. Wadzakahumin aisyulayhatasip diberikan jalan keluar rezeki yang tak disangka-sangka. Subhanallah alazim. Innalillahi malakatan ada malaikat malaikat. Yatufuna al arq berkeliling di atas muka bumi. Ketika mereka melihat ada orang yang berzikir, malaikat itu pun ikut bersama majlis zikir kutaman yang keempat ayul amal khairun apa amal yang paling baik ya Rasulullah apa kata Rasulullah antu fariqad walisanu qaratbun bizikrillah maukah kalian aku tunjukkan amal yang paling baik paling mulia paling hebat paling dahsyat apa dia ya Rasulullah antu fariqad dunya kaumati meninggalkan dunia walisanu qaratbun lidahmu dalam keadaan basah berzikir dengan Allah maka perbanyaklah zikir. Kelima, man salladzil ladzi yazkurullah wal ladzi la perumpamaan orang yang berzikir dengan orang yang tak berzikir, kama salil ayyul seperti orang hidup dan orang mati. Siapa itu orang hidup? Orang hidup adalah orang yang berzikir. Orang mati adalah orang yang tak berzikir. Saya pernah dengar apabila rumah ada patung malaikat tak masuk. Bagaimana kalau di rumah tersebut ada boneka? Boneka boleh. Dalilnya mana? Karena Nabi membiarkan boneka Aisyah. Bagaimana dengan binatang yang dipajang? Binatang tidak karena binatang serupa dengan patung. Malaikat itu takut sama patung. Malaikat bukan takut, malaikat tak mau satu majelis dengan najis karena di dalamnya ada setan. Malaikat tak mau satu majelis sama setan. Yang tak masuk itu malaikat rahmat, malaikat maut masuk. Saya dulu pernah mengikuti perguruan tenaga dalam, pernah dilakukan ritual pengisian. Diisi dengan usaha lancar. Apa perlu di kerukyah? Perlu di kerukyah. Dikeluarkan itu jin-jin yang sudah masuk ke dalam. Yang pakai susu, yang pakai tenaga, yang pakai salam. Setelah disalam, memanjek, bisa naik ke atas, masuk uh, jurus monyet, jurus kuda lumping, maka pergi rukyah. Di mana ada rukyah? Rumah sakit Zainab di lantai bawah basement. Ingat ibu, ingat anak, ingat Zainab. Di bawahnya ada rukyah. Di masjid Al Falah siang malam ada siang ada siang di bawah malam di atas dua-dua ada rukyah pergi rukyah Ustaz kita mengenal empat mazhab Maliki, Hanafi, Hambali, Syafi'i dalam mengamalkan apakah keempat-empatnya atau cukup satu saja saya tak paham keempat-empatnya maka saya amalkan satu saja Bapak paham empat amalkan empat empatnya Saya satu saja Tak paham saya empat mazhab Karena kami hanya belajar mazhab Syafi'i kalau kuliah di Al-Azhar pilih nama tempat lahir mazhab pilih mazhab syafi'i datang kawan saya dari Jawa dipilihnya Hanafi si Zul namanya kenapa kau pilih Hanafi aku tengok bukunya tipis-tipis gitu. pandai dia ustaz saya solat jumat salah satu masjid laporan keuangan masjid pengeluaran membayar angsuran renovasi masjid salah satu bank konvensional. Boa. Pertanyaan apakah renovasi tersebut termasuk riba? Jangan berhubungan dengan bank konvensional, Masjid-masjid uh, Universitas Pergi ke bank syariah Allah ustaz mau ngomong aja Ustaz ngajar di mana? Di UIN UIN pakai bank syariah apa? UIN pakai bank kompensional Pakai syariah BRI syariah UIN pakai BRI syariah Makanya gaji saya ditransfer melalui BRI syariah ada anggapan bahawa bang syariah di Indonesia hanya berganti nama saja pak ustaz menuju syariah kalau kita yang mematikan syariah ini dia mati yang menghidupannya siapa? kita dia nempel dulu ke bank konvensional selama 16 tahun kalau 16 tahun nanti dia bisa berdiri sendiri baru dia berdiri kalau nanti bank syariah bermunculan banyak barulah bisa membuat bank syariah murni pure kenapa tak bangkit-bangkit orang islamnya model begini sama saja tuh, bedanya cuman pegawainya pakai jilbab aja tuh Kita sendiri yang membunuh bang syariah itu Makanya gubernur Lombok itu, gubernur ntb itu luar biasa perjuangannya Begitu dia jadi gubernur, BAM! Langsung Aceh, bisa Bayangkan kalau semua 34 provinsi ini Mungkin yang tak bisa cuman NTT sama Papua aja Yang lain bisa, bisa berdiri makanya umat Islam ini harus ngerti, melek, paham tentang syariat. Mana yang lebih baik bersedekah ke masjid anak yatim atau membantu orang tua seperti membayar tagihan listrik dan memberi. Dua-duanya dibantu. Orang tua bantu, anak yatim bantu. Persentase orang tua segini, anak yatim segini. Jangan pilih-pilih, bantu semua. Tapi orang tua saya tergolong orang mampu, tahu saya bantu? Dia ya, mampu kok bantulah sikit-sikit untuk bakti kita. Orang tua tu kadang tak minta banyak. Dia tak minta banyak, sikit aja tapi sering kata dia. Bagaimana kedudukan ilmu dan amal? Orang yang berilmu tak beramal tak diterima. Orang yang beramal tak berilmu tak diterima. Atak urunan nasabil birri, apakah kau hanya nyuruh-nyuruh orang aja? Kau baca kitab tapi kau tak beramal. Mohon doanya, Ustaz dapat ilmu banyak tapi amal sikit atau dapat ilmu sikit tapi banyak ini sama nih milih pemimpin kafir tapi tak korupsi atau pemimpin Islam ini terpengaruh ahok nih ilmu banyak amal banyak begitu targetnya ngaji ngaji ngaji ngaji amal banyak begitu jangan diganti pada dua pilihan Pak Ustaz lebih baik mana enggak berjilbab tapi enggak pacaran berjilbab tapi pacaran itu logika setan tak baik yang bagus itu berjilbab dan tidak pacaran Gitu. Mohon doanya Pak Ustaz di akhir majlis agar lulus di tempat yang baru dan segera meninggalkan bank kompensional insyaallah. Ustaz, ada enggak kisah tentang wanita hafal 30 juz, cantik, menikah dengan laki-laki yang baru 2 juz dan tak terlalu ganteng? Belum jumpa nih. Satu lagi Pak Ustaz, katanya kalau bikin skripsi ada copy pas sama nyontek nanti dapat ijazah terus dapat kerja jadinya dapat uang haram ya dalilnya mana? Man minna. siapa yang menipu maka bukan golongan kami saya tak dapat judul dua bulan kuliah di darul hadis yang boleh hanya pada tiga isna nadul muatta wasihain muatta bukhari muslim kitab lain tak boleh, dua bulan tak dapat judul saya jumpai kawan orang Libya namanya uh, maulid saya tanya Aku oh, Kasihlah saya judul Tentang apa? Tentang muatak Tentang soal Bukhari Tentang soal Muslim Ya Abdul Somad, Tentang masalah muatak Sudah dikaji oleh Imam Ibn Abdul Bar 40 tahun Kau tak tersisa lagi Wahunya pun tak tersisa gitu, nih. Lemas badan saya Cari-cari-cari dapat Tulis sendiri Buat sendiri 300 halaman Saya buatkan setiap sendiri Dengan bahasa Arab Disepriksa oleh orang Arab Ini tinggal di Indonesia Dosennya bahasa Indonesia, orang sekampung pula, minta upah juga orang lain. Manusia na, faleisa mina. Saya pengen menipu bukan golongan kami. Dalam solat jahar, saat imam baca ayat-ayat, kita uh, diam aja terus. Apa yang uh, apa yang dilakukan supaya pikiran kita tak kemana? Dengar baik-baik. Izaqurial Quranu Fasta Dengar baik-baik. Wa Ansitu diam. La Alakum Dengar. Tapi saya tak paham bahasa. Walaupun tak paham kenapa orang bisa dengar lagu India khusyuk padahal tak paham? kenapa orang bisa dengar lagu what can I do for you khusyuk padahal tak paham? kenapa waktu dengar Quran tak khusyuk berarti setan menang dan dengarkan bacaan imam tadi dengarkan baik-baik suaranya mantap, bagus Quran yang nyuruh Fas tamiu wa am situ la'alakum turhamu dalam solat sir saat kita sudah siap baca petiha kita diam aja atau apa yang kita baca rukaan satu rukaan dua baca ayat. Sedangkan imam belum takbir untuk ruku baca ayat ayat apa sepanjang-panjang ayat lah alif lam mim dalikal kita mulai bafihudan lil mutaqin alladzi minunabi lughaybi oyinqimun as-salatoh minmarzakna hum yamfiqul terus sampai dia ruku saya tak hafal ayat pausat kulullah kulullah tak juga hafal kulul falah kul nas habis itu habis pausat ulang balik kulullah. Rakaan ketiga, rakan keempat baca Al-Fatihah Pelan-pelan A'udzubillahiminasyaitanirrajib Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilanamin Ar-Rahmanirrahim Supaya waktu nanti tak ada kosong Kenapa pada saat baca kulut Ada yang dibaca keras Dan ada pula yang dibaca tak keras Yang keras dibaca doa Yang tak keras itu sana Doa itu permohonan Sana itu pujian Allahumma fi man hadain amin wa'afina fi man 'afait amin wa tawallana fi man tawallait amin wa barik lana fi amin wa qina bi rahmatika sharra ma amin sisanya sana pujian fa innaka taqdi wa laa yuqdha 'alaik wa innahu la yuzillu man aminkan karena dia sifatnya pujian apa hukum monopoli masjid memonopoli ma masjid tergantung masjidnya punya siapa imamnya harus saya milih khotibnya harus saya milih kenapa dia? orang bapak dia yang bangun wakaf keluarga dia itu ya, terserah dia Wa anal masjid ini milih Allah masjid Muhammadiyah ustaz-ustaz Muhammadiyah ustaz Samad pernah diundang masjid Muhammadiyah? iya dua tahun saya ngajar di masjid Muhammadiyah jalan paus di masjid Muhammadiyah ramayana Saya bukan diusir dari masjid itu Saya yang menurutkan diri Pak Ambo ndak kuih Datang dari Panam Tak sanggup saya zuhur Habis mengajar Ialah Pak Ustaz 6 bulan saya yang ngisi kajian seni Nah jadi Muhammadiyah tidak mengklaim Hanya Muhammadiyah saya yang boleh Tidak Tapi kita pun tahu diri Ketika saya mengajar di masjid Muhammadiyah Tak pernah sekalipun saya jadi imam Sekalipun tak pernah Kenapa? Karena saya tahu saya baca jahar Sedangkan di situ bismillahnya sir, sudah maju imam tetap. Ha, ini itu namanya adab-adab ikhtilaf. Tapi memonopoli ha, harus keluar ha. tengok dulu monopolinya model apa. Wa anal masjid itu milik Allah. Mau tanya apa tanda bahwa kita telah sabar ikhlas akan takdir, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Terutama ketentuan yang menurut kami hal itu jelek kematian. Tak ada penolakan dalam hati, mulut tidak sumpah serapah, tangan perempuan menangis, marah Sayyidina Umar. Kenapa kalian menangis? Kata Nabi da'uhunna, biarkan mereka menangisnya Umar, selama tidak ada dua silakan menangis. Yang tak boleh itu apa? Lidah. Kenapa lawakku mati? Ah itu tak boleh. Yang kedua jangan sampai tangan. Laisa minna man darabal khudud wa Siapa yang memukul-mukul pipi, menarik-narik rambut bukan umat mulut diam tangan jangan mau cakar-cakar Adapun air mata meleleh Nabi pun menangis kenapa kau menangis ya Rasulullah amat arda ya Rasulullah apakah kau tak terido anakmu meninggal ya Rasulullah aku bukan tak ridho ini air mata kasih sayang ketika Ibrahim anak Nabi meninggal umur 18 bulan bila kita berjamaah berada di sob kedua kemudian kita batal bagaimana cara kita untuk keluar dari barisan sob tersebut keluar aja jalan sob kedua nih jalan ke tepi turun ke sana masuk kecillah Berarti dosalah orang saat melewati yang tak boleh itu sengaja melewati tak ada darurat kalau ada darurat tengok di Masjidil Haram ad-darurat tubihul mahzurat yang darurat membolehkan yang mahzurat Apakah ada tata cara peletakan tangan bersedekap saat solat tangan diletak di bawah pusar enam posisi tangan menurut mazhab syafi'i di bawah dada di atas pusat ini pusat ini dada Allahu Akbar syafi'i persidua alal qabri qalbi di atas jantung riwayat Ibn Khuzaimah tengok kitab al Fiqhul islami wa dilatu syihwa bazuhaydi Allahu Akbar maliki pas di atas pusat Allahu Akbar Maliki versi dua. Tangan lepas. Allahu Akbar. Raja Maroko kalau solat tangannya lepas. Hanafi sama Hanbali. Di bawah pusat. Allahu Akbar. Syekh Albani. Alasadri di atas dada. Sifat solat Nabi. Allahu Akbar. Jadi kalau dihitung berapa posisi? Enam. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima. Lima. Anak. tapi dalam pengamalan saya tetap pilih satu dari dulu sampai sekarang Allahu Akbar walaupun saya tinggal di tempat Maliki belum pernah saya sholat di Pekan Baruni Allahu Akbar padahal kalau saya mau bisa aja. saya belajar dengan guru-guru saya mazhabnya Maliki kita ni mau tampil beda biar supaya ditengok orang aneh eh ustaz tu kenapa ah utamat Maroko tu bukan di situ mau menunjukkan kelebihan kan di situ letaknya. Sudah tahu di situ mazhabnya syafi'i. Semua orang membaca jahar. ah balik. Nunjukkan. Bismillah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ente tak salah. Tapi adab ikhtilafnya salah. Kalau di situ mazhab syafi'i kita pakai jahar. Tengok Syekh Abdurrahman Sudes. Waktu jadi imam di istiqlal. Bismillahirrahmanirrahim. Sabbihisma rabbikal a'la. Di istiklal dia baca bismillah. Ustaz istri saya melahirkan secara sesar. Kemudian sebelum 40 hari darah nipas tak keluar lagi. Apakah istri saya harus menunggu 40 hari? Mazhab Syafi'i tunggu 40 hari. Mazhab yang lain asal kering berhenti mandi solat Mazhab Syafi'i sampai berapa hari? Kalau terus mengalir bisa sampai 60 hari. Lebih dari 60 hari istihadhah cara mencari hukum istihadah Somat, moroko spasi istihadah enter dapat tulisan tentang istihadah apa betul ustaz setiap sholat dua rakaat duduk terakhirnya di atas kaki tidak di bawah mazhab syafi'i duduk terakhir pantatnya menempel ke lantai mau satu rakaat mau tiga rakaat, mau dua rakaat pokoknya kalau duduk terakhir menempel ke lantai itu syafi'i kalau hambali kalau tak ada tasyahud awalnya maka duduk terakhirnya iftiraj duduk di atas tumit kaki kiri nanti kalau nampak imam duduk diatas tumit kaki kiri itu dipakai mazhab hambali cerita itu sudah 1200 tahun yang lalu kenapa sekarang baru heboh di pekan baru-baru sampai sekarang Orang yang memakai salat seperti ini katanya asal pertama salat seperti itu dia pakai pendapat Hambali. Macemana apa betul isbal tuh Pak Ustaz? Karena orang isbal tuh katanya penghuni neraka. Mata tal ka'baini fi ma asfalal ka'baini fi Di bawah mata kaki masuk neraka. Ni mata kaki, dipakainya celana di bawah mata kaki, sarung di bawah mata kaki, jubah di bawah mata kaki, neraka. Hadis satu. Tengok hadis lain, man jarasaubahu kuyala. Kalau sombong baru haram, kalau tak sombong tak apa-apa, kata Imam Syafi'i, dikutip oleh Imam Nawawi. Kalau sombong haram, kalau tak sombong tak apa-apa, kata Imam Nawawi dalam Riyadhus Shalihin. Kalau sombong haram, kalau tak sombong tak apa-apa, kata Imam Shawkani dalam kitab Nailul Autar. Kalau sombong haram, kalau tak sombong tak apa-apa, kata Imam Sunani dalam Subulus Salam. Kalau sombong haram, kalau tak sombong tak apa-apa, kata Syekh Qardhawi dalam kitab Kaifanat Amal Ma'as Kok hafal Pak Ustaz? Dari dulu itu itu itu aja. Tak muak Ustaz menjawab Selama tak muak orang bertanya Tak muak pula saya menjawab Selama tak bosan Ustaz-Ustaz membangkit-bangkit khilafiyah Saya pun tak akan bosan Dulu pernah juga bosan Lama-lama saya tonton Dia aja tak bosan menyampaikan Masa aku tak bosan pula? Bolehkah saya memberi zakat harta kepada saudara saya Sementara kerjanya tak tetap Keadaan memang susah tidak boleh memberi harta zakat kepada orang yang wajib kita nafkahi, istri, anak, cucu, emak, ayah, mertua. Tidak boleh. Istriku ini zakat abang sekaligus belanja kita bulan ini. Tidak boleh. Istri punya emas tapi untuk dipakai, apakah wajib dikeluarkan zakatnya? Perhiasan perempuan, dua pendapat. Perhiasan perempuan Satu Tidak ada zakatnya Sampai beratnya 200 miskol 200 miskol sekarang 850 gram Kalau ibu punya subang Beratnya 850 gram Sekilo kurang se ons setengah Asal dipakai undangan merah muko Itu baru kena zakat Pendapat pertama Pendapat kedua pendapat hambali Tetap ada zakatnya Sekali seumur hidup Balik dari sini Ambil subang Ambil anting Ambil rantai Ambil semua Hitung Keluarkan sekali seumur hidup Hambali Saya anjurkan pakai pendapat Hambali Karena kalau ditunggu 8 ons setengah Tak akan ada Maka yang punya subang Punya anting Balik dari sini Hitung Keluarkan sekali seumur hidup Ustaz Apa Apakah ilmu kalam itu sesat Tidak Ilmu kalam Ilmu tauhid Tak sesat Bagaimana cara mencansan Arabidah Bagaimana cara si Arabidah akal sehat dengan akal sehat Sudah saya bahas 100 slide Nanti download di internet Tonton di internet Abdul Somad Syiah enter Banyak videonya Ustaz, channel TV apa saja yang tak boleh ditonton umat Islam channel TV yang mendiskreditkan Islam yang punya orang kafir yang menipu-nipu yang menggiring kepada pembusukan umat Islam tak hanya TV tapi juga internet bagaimana tanggapan Ustadz tentang keluarga Ana yang menganggap si Ah Sunni itu sama dia belum ngaji kasihkan video tunjukkan gambar tunjukkan itu semua tak juga akan sepeda Pak Hidayah tak juga berarti memang sudah masuk neraka jahat Ustadz abang-abang saya sekampung belum menikah banyak yang belum menikah jadi pas pada subuh ini mereka hadir mohon berikan motivasi untuk menikah Manis tata Aming kumulbah Siapa yang belum menikah Falihatazawaj menikahlah Fa'inahu akadulil basar Nikah menjaga pandangan Wa'ahsanulil fardji menjaga kemaluan Famlam ya stateni siapa yang tak sanggup falai bisa puasa kami ni miskin Pak Ustaz, tak ada duit Iyakunu fukara yughnihim Allah Kalau mereka miskin pakir, Allah akan cukupkan rezekinya Rezeki tu kita yang mencari Tapi yang memberi Allah SWT Berapa kali sering kita cari, tak dapat-dapat Berapa kali pula tak kita usahakan datang Maka dengan menikah, Allah mudahkan Rezeki satu orang, rezeki satu orang Makanya orang selalu, rezeki anak, rezeki isteri kata dia Rezeki isteri ni Pak Ustaz, saya sedap menikah ni bertambah Memang rezeki isteri bagus makanya saya mau tambah sekali lagi Pak Ustadz ke dia. istri namanya nah yang lajang-lajang tadi imannya masih setengah hadis riwayat taburani siapa yang menikah iman. imannya yang setengah menjadi sempurna dengan menikah makanya waktu mau puasa kemarin banyak foto-foto meme di-share dah mau puasa nih emang mau bangun sahur pakai mercon menikah menikah karena ketidakh kalian menikah punya anak barulah tahu menyesal kenapa lah dulu tak cepat-cepat menikah sekarang umur sudah tua anak masih kecil Ustaz cerita tentang siapa diri saya sendiri Anak saya baru 5 tahun kawan saya sudah bercucu Dia tamat SMA langsung nikah bercucu dia sekarang Cucu dia manggil awak pula atuk Oh atuk gimana caranya agar tetap istiqomah dalam beramal soleh kadang masih banyak cacat amal tak istiqomah balik dari sini singgah ke rumah sakit umum Arifin Ahmad kalau security nanya pak mau ke mana tak ada tujuan siapa yang sakit mau ku tengok semua tengok masuk ke ruang ICU menengok orang sakit. tengok bangkit semangat tak juga bangkit balik dari sini pergi ke makam Tu makam padat besar setelah jembatan harapan raya tengok tegak sampai tengok orang mati nanti kalau ada gambar bendera putih ada orang meninggal tengok tengok penggali kubur tengok bapak sudah berapa lama menggali kubur ni sudah 20 tahun saya menggali apa saja yang bapak tengok ya orang matilah kata dia bersatu bersama ulama tabligh akbar live FFSMM Riau narasumber Dr. Mawardi M. Saleh ikuti siapa yang tak mengikuti pengajian Dr. Mawardi rugi 13 tahun S1 S2 S3 Madinah tak ada orang Riau yang lebih hebat dalam masalah pikih Mufti Pekanbaru, Mufti Pekanbaru, Masjid Mutmainah, Pol Riau, pukul 13. Saya setiap mendengar ceramah beliau, pasti ada yang baru, baru, baru, baru, baru, baru, baru, terus, ngomong sama beliau satu jam itu sama dengan baca buku di perpustakaan satu hari. Kitab, segala macam kitab ada. Dosen Pascasarjana. Jadi kalau ada orang tak hadir pengajian Ustaz Mawardi, Ustaz Mustafa Umar itu ulama-ulama kita guru-guru kita hadir, datang apakah ada dalilnya tentang salawat Bilal pada saat tarawih Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad Allahumma salli wa salli wa mana dalilnya ketika selesai salat tarawih dua rakaat, empat rakaat maka orang Makkah tawab dulu kalau maka tawab semaunya Allah walhamilah walailaha ilallah wallahu akbar. Yang sanggup tawab, yang tak sanggup tawab baca Quran, yang tak sanggup baca Quran zikir. Itulah dalilnya. Kata siapa itu Sheikh Atiyah Sakar dalam Tiktok Fatwa Al Azhar. Sheikh Noh dari Jordania. Itulah dalil zikir di acara celah-celah tarawih kerana dulu orang tawaf tawaf aja boleh apalagi selawat tawaf aja boleh apalagi zikir semalam alaikum mahmud semalam alaikum mawujud tawaf boleh, apalagi berzikir saya kerja di pabrik karet Alhamdulillah sedang perbaiki diri insyaAllah saya sudah berusaha untuk puasa tapi tetap tak sanggup dikarenakan pekerjaan saya berat, terpaksa membatalkan puasa saya harus bagaimana kalau tak ada kerja lain satu-satunya cara mencari nafkah cuma ini maka le, terus kerja ganti di hari yang lain catat faidatun min ayamin ufar ganti di hari lain mudah-mudahan Allah kasih kau kerja yang layak saudaraku maka kau bisa qada puasam dulu lima tahun yang lalu saya punya pacar alhamdulillah sampai sekarang saya tak pacaran lagi tapi teman-teman saya berdalih saya tak normal karena tidak pacaran lagi nikahlah mereka mengatakan kau tak normal karena tak ada nampaknya perempuan apalagi sekarang banyak pula tertangkap homo-homo hombreng homo jadi sangkanya engkau tak normal, coba menikah InsyaAllah mereka tak akan lagi mengusik engkau Ustaz pernah, saya tak pernah punya pacar Maka kawan saya dulu ngejek, ngajik eh, Somat ni jangan-jangan tak berselera ni Kau bawa adik kau sini hamil langsung saya bilang. Dulu sebelum jadi ustaz Saya ada gitu kayaknya Nantang sama saya Apakah ketika sudah punya Perasaan suka kepada perempuan harus langsung mengungkapkannya Pak Ustaz. Sebab saya mau melamarnya. Tapi takut ditolaknya. Kalau tak saya saya, saya ungkapkan. Jangan langsung. Nanti sakitnya tak tanggung-tanggung tanggung, tahan. Maka cari keluarganya perempuan. Sampaikan kepada dia. Bu, Kak, Makcik, Mpok, Nek. Saya mau suka sama dia. Mau minang dia. Dia mau atau tidak. Hmm, Tanyanya lah. Mau bang. Silakanlah datang ke rumah kata orang tuanya, silakanlah datang Alhamdulillah aku tak mau menerima kau kenapa? Karena kau orang Jawa ajak ustaz yang orang Jawa ajak ustaz Jamhur nanti ustaz Jamhur nanya loh, ustaz Jamhur, iya ini siapa? ini Singapah Minang itu Wis pirang-pirang dino ngalur ngidul ngetan orang keputuk sampian dia ini pak ini orangnya wong api tenan ini. insya Allah kebetulan dia orang Batak apa ustaz? ajak ustaz Sayyidul Amin bawa ustaz Sayyidul Amin cahadoh, halak hitam maksud dia kata Masyaallah. Oh. Oh, Ini orang Minangkabau Pak Ustaz, ajak Ustaz Doni. Oh, tengok Ustaz Doni. Siaga. Orang awak mana Pak? Oh, ditanya. Iya orang awak. Iya, coba bahasa Minang. Ampuh ko sabananyo lah lamo di situ. Saya mau bertanya mengenai zakat fitrah. Kami sekeluarga selaku amil bagaimana membagikan zakat fitrah zaman sekarang Pak Ustaz? Tidak bisa dibagikan per asnaf. Dibaginya empat asnab Pakir, miskin, amil, pisabilillah Pakir, miskin, amil, pisabilillah Ada beras dapat dua ton Lima ratus kilo, lima ratus, lima ratus, lima ratus Dibaginya empat asnab Tak bisa, pakir miskinnya seribu orang Amil cuma dua orang Dua ratus lima puluh kilo dapat mereka seorang Wah, ikulah emak diambil Pati lah nyon jadi amil Nah, oleh sebab itu tak bisa Oh kalau gitu dibagi per kepala nah, Ini dibagi ke kepala. Ambil pula dapat sikit Oleh sebab itu bagaimana Musyawarahkan duduk bersama Bapak ini cocoknya dapat berapa Bapak ini cocoknya dapat 2 kilo Eh, Cocoknya dapat 20 kilo Ini memang dia di rumah cuma istri sama anak ini Cocoknya dapat sekian Ini di rumah istri sama anak tapi anaknya banyak Nah ini semua jadi duduk bersama Al ulama cerit pandai Begitu cara pembagiannya apakah janda dan pelajar mahasiswa tergolong ke dalam orang-orang yang menerima zakat janda miskin susah masuk fakir mahasiswa pausat masuknya ke mana mahasiswa itu ayahnya tak ada maknya tak ada di sini jual koran dor smear cuci mobil masuk fakir bisa juga dia masuk visabilillah, belajar agama Malaysia memberi zakat kepada anak Malaysia setiap kerajaan perlis perak kedah enam ribu ringgit setahun anak-anak Malaysia itu dapat zakat Ustaz Somad selama di Mesir 4 tahun Maroko 2 tahun ada dapat zakat Sampai harap dapat Dari yang tergolong sebagai Nampaknya marah Ustaz ini Nggak, ingat aja sedikit. Dari yang tergolong sebagai penerima yang mana Yang lebih didahulukan Pak Ustaz fakir miskin Karena itu yang dulu disebut Allah Inna masadaqatu lil fuqara Wal masakin Suami istri punya 4 anak 3 perempuan 1 laki Istri hanya jadi guru. Meninggal dunia. Terus suami mau nikah lagi. Cemana pembagian hartanya? Meninggal emaknya tak ada. Ini yang saya bagi yang ada sebut aja. Kalau emaknya ada, emak dapat 1 6. Emak tak ada. Uh, orang tua tak ada. Anggaplah ini saja. Ibu tadi punya harta 1 miliar. Biar mudah membaginya. Maka suami dapat 250 juta kenapa dapat 1 8 kenapa dapat 1 4 karena ada anak dah sisanya 750 juta ke mana 750 juta dibagi 5 karena anaknya 3 perempuan 1 laki-laki yang laki-laki ini dapat 2 bagian 750 juta bagi 5 laki-laki dapat 2 bagian sisanya 3 bagikan ke anak 1, 2, 3 habis setelah itu bapak itu mau nikah lagi nikahlah harta sudah dibagi jangan dia nikah sebelum dibagi nanti kacau loh harta anak-anak itu -anak kasihan Berkelahi mereka gara-gara itu Benci dia sama mak tirinya Sedangkan belum dibagi pun dia sudah Benci apa lagi tidak dibagi Karena hanya isteri satu dan anak satu Tak bisa dibagi Suami tak nikah lagi Sementara harta warisan dengan istri satu dan anak satu Belum dibagi Oh itu bla bla bla bla bla. Pokoknya begitu cara bagi Setelah bagi baru nikah Belum kami bagi Pak Ustaz Bagi Kapan baginya Balik dari sini bagi langsung Yang begitu harus cepat Lebih cepat lebih baik Bagaimana jika perempuan yang sholat Tapi jilbabnya tak menutup telapak tangannya Bahkan ada yang mengeluarkan tangannya Saat sujud Kalau mau sholat Pakailah jilbab yang menutup Ujung jari Maka tangan bukan disampul Tangan itu dipakai Kainnya menutup ujung jari Ah, ha, tertutup ujung jari ha. Jilbab belilah jilbab yang ukuran XXL double XL tertutup ujung dia Tu itu hebatnya ulama kita dibuatkannya pakaian khusus tak ada pakaian ibu ini dipakai orang Maroko mukena telekong itu ijtiat ulama kita bagus maka tak nampak tangan ada pun orang India yang nampak tangan itu pakai pendapat tapi pendapat yang kuat menyuruh tutup tapi buku tutup bukan pakai sarung tangan tutup di dalam dia Makanya wajah dengan tangan tak boleh ditutup. Apa maknanya? Tak boleh ditutup pakai kaus tangan. Tak. Tapi posisi tangan itu di dalam. Yang jilbabnya sudah panjang, dia tak boleh pakai telekom. Tak boleh pakai mukana. Karena tangannya dalam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Diluruskannya pun tangannya ke bawah tak akan keluar. Karena jilbabnya panjang. Hijabnya panjang. Apa sebaiknya mahar untuk perempuan? Sebab saya bingung Pak Ustadz, Ketika ditanyakan mau mahar apa? Saya bingung. Sebentuk cincin emas. Hai adik-adikku, anak-anakku kalau kau mau nikah pakai sebentuk cincin emas Gunanya apa? Nanti ketika masa hidupmu sulit, bisa kau jual untuk modal Kalau dikasihnya Quran buruk, apa mau dijual? Aku nikah dengan dengan mahar, seperangkat alat sholat dan kitab suci Al-Quran Siapa yang mau beri seperangkat alat sholat? Bisa bentuk cincin emas tunai Aku nikah yang kau dengan mahar pokok sawit sejauh mata memandang tunai yang bisa dijual nanti kalau masa sulit emas tak akan turun harganya Mas Paiman yang tak naik harganya mohon maaf Pak Paiman Om saya orang yang bertaraf menengah ke atas selalu beli mobil baru yang anak menantunya pun juga begitu mobil baru rumah baru tapi anak om saya orang miskin adiknya orang miskin rumahnya bersebelah tak pernah pula om saya ini memberikan hartanya sedikit pun kan tak adiknya tak layak huni adiknya sama saya minta belikan baju lebaran sebab abangnya tak pernah bersedekah kepadanya, bantu dia mudah-mudahan abangnya diberikan Allah hidayah, doakan, ya Allah lembutkan hatinya kasihkan dia CD ceramah, downloadkan di internet masukkan ke MP3 kasih sama dia tentang sedekah Ustaz Sohamat siapa yang tahu sedekah? mati sulh khatimah, siapa yang mengulahi sedekah, akan ditolong dia dapat Allah, ah dengar, tak juga dia mau mendengar Udah, innama anta munzir. Kau hanya menyampaikan. Lasta'ala billa musaytir. Kau tak bisa menguasai mereka. Afa anta tudzkiru nasa Apakah kau benci kepada orang sampai dia beriman? Bagaimana cara halus menolak laki-laki Pak Ustaz? Sebab kadang perempuan itu takut salah cakap sehingga merasa tak enak menyinggung hati. Serahkan kepada wali. Jangan kalian langsung ke laki-laki itu. Kata anak saya, dia masih mau S2. Banyak caranya. Kata anak saya dia ini begitu-begini begono. Jangan kalian langsung kontak pakai WhatsApp Berkelahi-kelahi di situ Pakai update status Teganya dia menolak aku Dibalas pula pakai status ini Memang kau layak ditolak Udah berkelahi Apakah benar hubungan pacaran yang dibanggakan anak muda itu adalah Sambaran api yang menyalin Sambaran api neraka Jangan bermain api main api menuai badai oleh sebab itu jangan, jangan pacaran-pacaran Ustaz Somad ni memangnya tak pernah pacaran Saya selama di Mesir 4 tahun tak ada pacaran-pacaran Bagaimana menyikapi keluarga yang berbeda paham pengajian sunnah Saya sering belum dibat-ibat hidayah karena mendengar pengajian Ustaz Yang ikut pengajian Ustaz Mustafa Umar katanya tasawuf sesat Yang ikut kajian Ustaz Somad sesat karena gurunya tak berjenggot ini pula di ejek, ya, kalian guru kalian tu hanya ambin ambin akan saja. Akhirnya anak anak muda berhenti mengaji, pusing aku bagus tak usah mengaji, bagus mancing aja dah. Pokoknya selama ada dalilnya ikut, siapapun ustaznya ada dalilnya ikut. Bagaimana menurut Ustaz tentang Dr. Halid Basalamah? Saya bukan ulama jarahwat takdir, ulama jarahwat takdir ikuti pulaan, ikuti pulaan, ikuti pulaan. Tentang siapa Dr. Khalid Basalamah Tengok pendapat-pendapat para ulama yang terpercaya Saya tak faham siapa dia Apa akidahnya Bagaimana keyakinannya Saya pun tak pernah mendengar ceramah Saya bernazar Kalau terjual harta saya Saya akan bersedekah Untuk pembangunan masjid Waktu itu masjidnya masih jelek Tapi sekarang masjidnya sudah megah Apakah nazarnya boleh dipindahkan ke masjid lain Yang sedang terbengkalai masjid yang mau diberikan sudah maka kalau dulu lafaznya aku wakabkan ini untuk masjid maka bebas masjid-masjid mana saja selama dia masjid sah tapi kalau dikhususkannya aku wakabkan ini untuk masjid an-nur maka hanya masjid ini saja yang layak terima karena masjid ada namanya ada namanya muqayyad terikat, terikat itu namanya masjid an-nur Masjid An-Nur mana? Masjid An-Nur ini atau Masjid An-Nur Brimob? Harus jelas. Ustaz mohon doanya anak saya minta pesantren di Jatim. Kemarin saya daftarkan di MTS Tahfis di Air Dingin. Sudah lulus tes tapi tak mau sementara kami khawatir keadaannya di Jawa karena tak ada famili di sana. Khawatir kalau-kalau ada apa-apa. Di Jawa tak ada famili. Saya di Afrika Utara. Firaun sama Nabi Musa aja di situ dua-duanya mancung ini di Jawa sedulur sedulur ya wakeh tenan banyak di sana saudara-saudara kita orang Jawa baik-baik orang Jawa itu jauh lebih baik daripada kita, orang kita kalau ditanya mana Masjid An-Nur, sana orang Jawa mana Masjid An-Nur hmm. Jawa baik-baik sopan-sopan apa takut di Jawa insyaAllah di kampung saya para imam, para khotib dan para bilal diberi upah uang dengan alasan untuk beli bensin. Cuci, uang sabun. Setahu saya yang seperti itu tak boleh. Karena ibadah itu hanya karena Allah mohon penjelasannya Pak Ustaz. Masjidil Haram Syekh Abdul Rahman Sudes gajinya lebih besar dari menteri. Mas bro. Jaman Nabi apakah imam itu dikasih? Ya. Nabi itu ada mengambil duit? Ya. Berapa Nabi mengambil? Wa'alamu anama wa nimtum min syai'im fa inna lillahi khums ketika dapat harta rampasan perang la takillu an 50000 alfin dinar zin 50000 keping uang dinar satu dinar 4,25 gram 2 juta kali ribu keping 100 m nabi berapa mengambil super 5 20 miliar belajar di mana apa boleh kita keluarkan zakat fitrah di desa lain mungkin karena kita pulang kampung Tukhothu bin agniya'ihim wa turadu ala fuqara'ihim Diambil dari yang miskin di tempat mereka, diberikan kepada yang miskin Diambil dari yang kaya tempat mereka, diberikan kepada yang miskin tempat mereka tinggal Saya hari rayanya di kampung Pak Ustaz Adi bukan baru sudah dibagi-bagi Maka nanti di kampung bagikan Waktu wajib bayar zakat fitrah itu itu kapan? Wajibnya itu kapan? Selesai azan maghrib sore idul fitz sore puasa terakhir ni hari ini puasa terakhir pas azan maghrib di situ baru wajib sampai besok hotip naik membar kebetulan di kampung belum bayar di pekanbaru antarkan beras ke pakir miskin yang ada di situ tidak dalam perjalanan musafir kita solat jumat di desa lain apakah kita harus mengganti dengan solat zuhur kalau bapak nanti mudik balik kampung pas masuk waktu zuhur Jumat jam 12.13 di Minas. Apakah perlu diganti zuhur? Tidak, karena salat Jumat sudah menggugurkan zuhur. Salat Jumatnya sudah gugur. Apakah membunuh karakter seorang ulama sama dengan membunuh secara langsung? Sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu Kalau ada orang yang memaki-maki saudaranya, maka dia fasik. Japeng mencaci maki saudaranya fasik. Kalau fasik, walahulayyadil kau malfasikin. Allah tak berikan hidayah kepada orang fasik. Saya banyak sekali baca di medsos terpampang foto-foto Ustaz Ustaz dari kelompok tertentu yang ditulis inilah daftar Ustaz Ustaz sunnah. Bukankah itu sama saja mengatakan bahawa Ustaz lain di seluruh dunia Ustaz bidah? kalau diikuti foto-foto yang di internet itu pusing kepala kita. makanya cari di internet itu yang baik-baik dengan membaca web ini kira-kira sholat saya makin khusuk enggak? dengan mendengarkan pengajian ustaz ini kira-kira hati saya makin lembut enggak? dengan ikut pengajian ini kira-kira saya makin takut pada Allah enggak? coba tanya introspeksi diri kalau iya lanjutkan kalau hanya sekedar mengejek-ejek tak usahlah tak ngaji pun pandai kita mengejek Adus bagaimana kita selalu orang dalam membela ulama dikriminalisasi dan penguasa dicaci orang-orang muslim itu sendiri mengaku bermanhat salap tapi kayaknya akhlaknya sangat jauh mancing-mancing hmm, saya nih. nanti akhirnya saya pun berapi-api udah tahu Ustaz itu pantang dipancing akhirnya videonya dipotong cerik akhirnya diupload ah akhirnya saya pun dihujam sama ini dituh wah main potong-potong berdosakah kita jika kita membunuh orang yang menghina ulama agama kita dosakah kita sebagai seorang suami jika kita dipenjara mati dalam membela agama sehingga keluarga kita terlantar Bapak bisa tolong agama ini dengan apa saya bisa tolong dengan harta, bantu saya bisa tolong dengan lidah, tolong saya bisa dengan berikan kontribusi pemikiran, tolong sesuai dengan kemampuan kita masing-masing kalau kita bela agama ini Allah berjanji in tansurullah kalau kau tolong agama Allah yansurkum dia akan menolong kamu wa yusabbit aqdamakum dia akan mengokohkan kakimu nanti ketika semua kaki akan tak kokoh Ustaz apa beda minhaj dengan minhaj minha manhaj metode cara minhaj alat minhaj adalah alat maka satu menyebut manhaj dan minhaj itu sinonim alat untuk berpikir menemukan suatu cara menghasilkan hukum manhaj metode cara maka sinonim apa boleh seorang muslim di dalam pikirnya merasa menjadi orang terbaik dalam sebuah persaingan kita mesti merasa terbaik saya lebih baik kerana saya bersyahadat saya lebih baik kerana saya beriman tapi tak boleh mengatakan saya lebih mulia dari kamu latuzaku ampusaku kalau nampak anak kecil aku tak lebih mulia dari ringkau nak kau dosa mu belum banyak aku sudah berimang dosa nampak orang tua bapak orang sudah tua amal bapak banyak aku amalku belum ada jangan merasa diri kita suci apa hukum daging biawak di daerah kita sama dengan biawak Arab tak sama biawak yang di Arab itu namanya dhob dhob itu makanannya rumput lumut sedangkan tempat kita biawak itu makanannya bangkai nanti bapak ibu kalau ke Mesir singgah di pasar Saidah Aisyah ada namanya pasar dop dop itu dop itu pelan macam iguana kalau dipotong maghrib subuh besok baru mati memanjat dia ke nidik dipotong-potong diracik-racik, dimasak disop oh, nanti keluar minyaknya minyaknya itu ditampung masukkan ke botol obat kuat ustaz kok tahu banyak orang menjual tapi saya tak pernah jualan itu musim haji mahasiswa-mahasiswa banyak jual itu. saya tak berani saya jual itu. pendapat ulama tentang pengkhianatan Muawiyah terhadap khalifah Ali sahabat Nabi itu mujtahid Muawiyah mujtahid Ali mujtahid emangnya kita membahas memangnya kita lebih mulia dari mereka apa kata Sayyidina Umar bin Abdul Aziz lidahku sudah diselamat pedangku sudah Lid, pedangku sudah diselamatkan Allah dari darah hitam maka jangan nodai lidah dengan yang hitam-hitam takutnya nanti kita menyalah-nyalakan sahabat di akhirat Ali masuk surga Mu'awiyah masuk surga kita masuk neraka orang yang berani-berani menghujam sahabat apa kata Nabi La ashabi. jangan kau maki sahabatku makanya kata Nabi SAW Lau anfaq ahaduhum mithla uhudin dhahaban seandainya kalian punya duit banyak bersedekah emas sebesar bukit Uhud belum tentu sampai set, set, setumpuk tangannya Sayyidina Abu Bakar Siddiq. Oleh sebab itu saya tetap mengatakan Sayyidina Ali, Sayyidina Muawiyah yang berani-berani mengecam sahabat Nabi ada sesuatu dalam hatinya. Hati-hati. Lalu bagaimana kita menyikapi mereka menurut ahlu sunnah wal jamaah? al hakimu Izah jatahada faasaba falahu ajrani. Seandainya Muawiyah berijtihad, ijtihan yang benar dapat dua pahala. Andai dia salah, dia tetap dapat satu pahala. Kita, mereka berjumpa dengan Nabi, apal Quran, bersahabat dengan Nabi. Kita menengok bayang-bayang Nabi pun tidak. Saya sudah muak melihat pejabat aparat munasrik menyudutkan ulama Islam negeri ketika melihat wajah mereka di TV, koran internet. Saya sering mengucapkan. Semoga Allah melaknat kalian dan mengekalkan di neraka jahanam. Apakah hal ini tersebut boleh saya lakukan Pak Ustaz? Nabi mengucapkan doa, Allahummah di qaumi fa innahum la ya Berikan mereka hidayah karena mereka tak tahu. Kemarahan di sudut. Saya ni Pak Ustaz bawaannya marah aja apalagi jam 1 jam 2. Kau marah karena Allah atau kena lapar? Saya marah kena Allah Pak Ustaz. Nabi kan ada juga melanat. Nabi melanat karena dia membunuh. Ini dah hampir membunuh Pak Ustaz. Pilihlah. Pilih antara beri hidayah atau doa laknat. Ada nabi melanala. Allah, Allah mal an bani ra'il, Allah mal an zakwan, Allah mal an usayyah, Allah mal an laknat laknat laknat. Apakah semua fatwa baik di Arab, Yordania, Mesir, lain-lain bisa dipakai untuk diterapkan Indonesia? Tengok konteksnya. Ada fatwa itu yang bisa dipakai, ada yang tak bisa dipakai. Tidak boleh unjuk rasa. Siapa yang berfatwa ulama Saudi Arabia? Tak bisa. Karena di Saudi Arabia itu pemerintahannya bukan demokrasi. Pemerintahannya adalah monarki kerajaan. Dalam dunia kerajaan tak boleh turun ke jalan. Sedangkan dalam demokrasi untuk mengungkapkan perasaan harus turun ke jalan. Begitu kata Ustaz Farid Aqbah. Maka kata Farid Aqbah, Ustaz Farid Aqbah, kalau ada orang tak setuju unjuk rasa, kena dipakainya fatwa ulama Saudi Arabia, maka dia tidak bi maka dia tidak paham itu fatwa dipakai dalam monarki bukan kata Ustaz Somad Ustaz Farid Obah bagaimana cara mengetahui suatu fatwa dari luar itu bisa digunakan di Indonesia tengok keadaannya kasusnya model apa kronologisnya gimana ada tak titik persamaannya baru bisa kita pakai bagaimana cara membedakan bahwa fatwa itu benar dan tidak menyesatkan dalilnya tengok dalilnya kekuatan dalilnya hujahnya apa apa-apa saja yang menyebabkan fatwa itu bisa-bisa berubah keadaan yang sebelumnya tak ada tingkat darurat lalu tiba-tiba ada tingkat darurat sebab kronologis orang itu semua bisa menyebabkan fatwa bisa berubah ketika ulama-ulama yang arif mengeluarkan fatwa-fatwa yang berbeda bagaimana cara kita memilih atau menerapkan fatwa yang uh, fatwa yang benar pertama dalil yang tertinggi Quran yang kedua hadis Yang ketiga ijma' Yang keempat qiyas Hadis-hadis apa yang dia pakai Kalau satu pakai suhih Satu pakai hasan Ikut yang suhih Satu pakai suhih Satu pakai suhih hasan li ghairih Suhih di zatih nah, Ini semuanya adalah kaedah-kaedah Untuk melihat fatwa Tapi untuk pekan baru kita tidak mengumpulkan fatwa Kita tinggal tanya Ustaz kita saja Mufti pekan baru Ustaz Mawardi Muhammad Saleh Setiap hari Senin, hari Selasa Kajian di Masjid al ar rahman Ikuti Anda bertanya Mufti menjawab Ustaz Kata ulama Saudi Arabia begini Kata Jordania begini Kata Mesir begini Tunjukkan ke beliau Mana yang cocok untuk saya Pak Ustaz Oh untuk kamu ini ha, Dia akan pilihkan Boleh berzakat kepada orang tua kita Kakak kita Boleh Yang tak kita wajib tak, Yang tak wajib kita nafkahi Boleh kita zakat Pak Ustaz boleh kita memberi zakat kepada sedikit orang Tapi jumlahnya banyak Dan tak sama jumlahnya adil bukan sama ibu ni sendirian di rumah, cocoknya berapa? 300 ribu, ibu ni sama anaknya, anaknya pula tu loper koran berapa cocoknya? 500 ribu makanya kita mesti kenal orang tu baik-baik pak ustaz mana yang lebih utama, warga sekitar kita atau family kita, kalau engkau beri kepada keluarga kau dapat pahala dua sodakotun wasilah, sodakohnya dapat silaturahim dapat, tapi kalau sama orang lain cuma dapat satu, sodakoh saja silaturahim tak dapat apa maksud setan dibelenggu di bulan Ramadhan? Dari dikaji cari empetri nya. Sufidatis sayatin, sul silatis sayatin. Setan-setan dibelenggu. Kata Imam Nawawi, bukan setan dibelenggu. Setan itu seolah-olah terbelenggu karena melihat kuatnya iman. Capek dia naja, ayok makan, ayok makan, ayo makan, ayo makan, ayok makan, ayo makan, ayo makan. Tak mempan. Seolah-olah dia terbelenggu. Saya ceramah sama Ustaz Mawardi di sebelah Ustaz Syedul Amin sebelah Waktu di ikmi Apa kata saya? Seolah-olah lidahku terbelenggu karena ada dua ulama besar ini Bukan mulut saya terbelenggu Seakan-akan terbelenggu Cetan terbelenggu Menengok kuatnya iman kita Itu makna sufi dan syayatin Dalam kitab Al-Min Syarah sahih muslim Ibn Al-Hajjad Bagaimana sikap kita menanggapi istri Yang tak mau mendengarkan cakap kita Faizuhun kasih nasihat wajruhuna fil madaji bisa tempat tidur. Wadribuhun tempelek. Tak bisa tangkap nanti ke RT. Wah, fad'ansuhakaman min ahli wa min ahliha, mediasi keluarga. Tak juga bisa. At-talaq. Abghadul 'ala al-illah lima langkah menghadapi perempuan nusuz, nusuz durhaka. Afwan Ustaz, saya keraguan saat ini usia kehamilan kedua bulan janin saya keguguran. Apakah termasuk darah haid atau darah istihadah Kalau janinnya kurang dari 80 hari Tidak ada bentuknya Maka tidak darah nifas Namanya darah fasid Darah rusak Saya ulang lagi Tidak sampai 80 hari Tidak berbentuk Bukan nifas Darah fasid Cuci bersih solat Tapi kalau dia sudah lewat 80 hari Atau berbentuk Maka berlaku hukum nifas fatwa Syekh Ibn Utsaimin. Bagaimana hukumnya bila seorang puasa Ramadhan tapi solat subuhnya kesiangan? Bagaimana pula dengan puasanya bila tidak melaksanakan solat mantarakah salat tamu tamil dan fakot Siapa yang meninggalkan solat maka kapirlah dia. Ini utuh atap ni kenapa kan ada tiang? As-salatu imadudin, solat tiang agama. Sengaja ditulis kaligrafi samping mihrab Nabi di masjid Nabawi tengok. As-salatu imadudin. Roboh tiang ni semua Hancur atap-atap Tak ada guna lampu yang cantik Kena atap Sudah roboh gara-gara tiangnya roboh Tiangnya Islam ni salat. Apa hukumnya bila makan daging buaya Mazhab syafi'i haram Mazhab hambali Boleh Jadi yang kemarin ceramah katanya buaya boleh Itu sudah lama tu udah, udah basi sudah cerita itu. Kenapa dibangkit-bangkit sekarang Kenapa membangkit-membangkit Macam tak ada kajian lain Bapak ibu yang dimuliakan Allah Pengajian kita malam ini adalah daging buaya Daging kambing bersara-sara Siapa mau makan buaya oh, Akhirnya menimbulkan fitnah Ejek mengejek Caci maki. Yang ini mengejek Dibuatnya pula gambar uh, Sup buaya Gulai buaya Heboh gara-gara itu Padahal itu sudah dibahas uh, Panjang lebar uh, Para ulama dulu Saya pakai mazhab syafi'i Haram apa hukumnya bila kita melunasi harta yang digadai Seperti tanah, kebun, sawah Lebih awal Dan bagi penerima gadai bolehkah menikmati hasil Nggak. Aku gadaikan sawit ini 2 hektar, Aku pinjam duit 200 juta Nanti belum sampai masanya kubayar Boleh, tak masalah Selama sawit ini tergadai Siapa yang mengambil hasilnya? Saya Saya yang punya sawit, saya yang ambil tapi kenyataannya yang mengambil yang duitnya dipinjam riba menjara ma'ayu qardin jara'naf'an fawwa riba kullu qardin jara'naf'an fawwa riba siapa yang mengambil manfaat dari pinjaman maka riba gadai tanah karet karetnya diambil riba itu makan haram apa hukumnya jika seandainya masjid lama direnovasi ulang membutuhkan dana besar dibandingkan dengan masjid baru di samping bangunan lama hanya membutuhkan dana kecil apakah boleh dan apa hukumnya kalau hanya cukup renovasi, renovasi Masjid An-Nur ini bukan ulang, ini masjid yang lama Renovasi tambah-tambah keliling bagus Daripada dirobohkan hancur Tapi kalau kata Pak Insinyur ni tak layak Kita renovasi pun ini sama macam nenek-nenek pakai make up Ini tetap hancur juga kata dia Hancur kan bangun baru Konsultasikan kepada pakarnya Kalau diberikan pada yang bukan ahlinya tunggu kehancuran apakah boleh seorang suami mencium istrinya dalam masjid ketika selesai akad nikah menimbulkan fitnah anak-anak lajang, anak-anak gadis banyak melih liur mereka menengok bercampur laki-laki dengan perempuan itu saja pun tak boleh makanya kalau merusak kehormatan masjid jangan nikah di masjid merusakkan nanti masuk pakai gonjong lebar nyonya mener tak bejilbab baju sempit nampak ketiak dalam masjid menghinakan masjid itu maka masyarakat wajib mengamuk marah jangan pakai masjid untuk ini selebagi busana Islami okey boleh mohon doakan kami bau saat semoga rezeki lancar dan untuk modal menikah amin ya robbal alamin insyaallah waktu saya sampai jam 8 lewat 5 pertanyaan sini akan saya jawab Saktu akan datang panjang umur, sehat badan, murah rezeki. Kita akan bahas insyaallah. Terima kasih. Mohon maaf tidak pernah pertanyaan bapak ibu tak terjawab. Yang dulu-dulu waktu Habib Syekh datang sudah saya jawab. Tengok videonya di YouTube. Cengaja saya jawab dari jam 11 siang sampai jam 12 di Masjid Raya Pasar Senapelan. Jawab. Rekam video, upload sudah. Jadi tak pernah tak dijawab. Ini saya bawa balik pulang akan saya. Kecuali saya mati balik dari sini, itu baru tak jawab. Terima kasih. Mohon maaf. Subhanakallahumma wa bi'amdika ashhadu an la illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa ala hadhihi al-Fatiha. A'udzu billahi minasy rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash-siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim wa ar-radhi 'anhum wa ghayril maghdubi 'alaihim walad-dallin. Amin. Allahummaftah lana abwaaba rizqik bukakan pintu rezeki kami ya Allah. Allahumma aghnina bi haramik. Cukupkan kami dengan yang halal sehingga saudara-saudara kami ini tak perlu lagi bekerja di tempat yang haram. Allahumma barik lana fi amwalina, berkahi harta kami. Wa barik lana arzakina, berkahi rezeki kami. Wa barik lana ataitana, berkahi semua harta yang kau titipkan kepada kami ya Allah. La tada'lana dzamban illa ghaftah, segala dosa ampunkan. Wa laa'iban illa satarta, segala aib tutupi wala musafiran yang musafir sampaikan ke tujuan wala maridan illa yang sakit engkau berikan kesembuhan angkat penyakitnya ya Allah wala azibat illa yang lajang yang gadis akan menikah mudahkan urusan pernikahannya ya Allah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa sallallahu ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum منا ومنكم تقبل يا كريم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.